Вийшов на ловитву син твій, щоби наситити тебе і голод твій, жаждевий слави найвищого, втолити і щоби там виявити початок свого царствування, де є надія відшкодувати втрати, яких зазнали небо і церква». «І Цицерон не міг би сказати ліпше», зауважив папа Урбан. Але вже здавна велося. «Де Цицерон, там і Катіліна». Чи бачив, хто Катіліну тоді в козацькому писареві хмелю? Шкода говорити, бо хіба ж зносив би я голову, та ще й сидячи в самій столиці серед ненависників народу мого і віри моєї. Папа хотів виявити прихильність до нового польського короля, так само як Владислав до нас. І так само все потонуло в потоках словес. Призначено було конгрегацію з чотирьох кардиналів, чотирьох прилатів і чотирьох каноніків. П'ять тижнів шукали ці римські способи, як задовольнити і чи можна задовольнити бажання короля про вспокоєння православних. Нарешті конгрегація заявила, що римська церква ніколи не може згодитись на повернення духовної влади тим, які відлучилися від неї або хочуть відлучитися. Ще заявила конгрегація, що апостольський престол у цій справі не може мовчати і не діяти, а повинен всіляко протидіяти домаганням схізматів. Так новий король обмежився тільки пишними обіцянками, а тоді безрадно розвів руки з одного боку папа, з другого шляхта, монарх безсилий у своїх благородних замірах. Чи були ці заміри, а чи тільки слова самі, Шкода говорити, народові ж моєму знов відмовлено вправі на дух свій. А що за народ без духу? Плоть нічтоже, тільки дух животворить. Тьмяніє золото і ржавіє булат, кришиться мармур і граніт розтріскається. Смерть витає над усім сущим, тільки дух безсмертний, а з ним гнів і печаль. Добро і милосердь, непокора і слово, Мій народ ждав слово, яке запалювало б душі. Слово спалахувало то в молодецьким поклику козацьким, То в думі невольничі, то в пісні. Воно народжувалося в тяжких муках і на роздоллях, В коснеязичії і в казаннях отців святих, В мові і в немові. Скільки ж років і віків минуло, Допоки ти слово вирвалося з моїх уст. Та було воно просте й приступне кожному, хоч і зароджувалося не на полях битовних, а в тісних келіях, і в тих пристанищах духу, де годилося б розмовляти лише з Богом, доводилося ж звертатись до світу, щоб увесь у ранах стікав кров'ю конавод неправди і насильства. В апокрисусі Христофора Філолета, 1597 рік. Бережіться, щоб крізь ту діру, що роблять у наших правах, не проскочили всі права і вольності ваших милостей. Наше страждання у своїх наслідках відбудеться й на вас. Ніколи ні в однім царстві примус та насильство не почувалося одразу всіма. Полегку та спроквола починається ця пожежа але хто не гасить її на чужому дворі, незабаром побачить її і на своєму. Ми люди, а не товар, і дякуючи Богові, люди вільні, і даремна надія витягти що з нас насильством, особливо щодо віри, яка жила в глибині церкви і думки. Хто відважиться відняти від нас дар Божий, нашу совість? У кого стачать сили перевернути нашу думку? У Палінодії – Захарії Копистинського, 1624 рік. Де мовою нашою наведено Псалом 78. «Боже, прийшли погане в дідецтво Твоє, заплюгавили церковь святую Твою, положили трупи слуг Твоїх в покарм птахов небесних, пролляли кров'їх, як о воду». В Парафімії Петра Могили – 1636 век. Раны, заушения, оплевание и поносенное уничтожение церкви ради своей воли претерпевы от волков хищных, ныне возмущенную и от безбожных отступных ганимуш. и ныне от всех злодейства избави и вскоре умири. Молитесь, владыка святый, услыши и помилуй». Сумних співах сліпих лірників На розпуттях обезлюднених. Чому ж так нема, як було давно? Ой, дай Боже! Святим Миколам пива не варять, Святим Різдвам служби не служать, Святим водохрещам свічі не сучать. Ой, Боже, давно, як правди нема! Може, тільки я тоді варив меди й пива, на зимнього Миколу, бо саме на Миколу народився мій первісток, ти Між різдом і водохрещею був і власний мій день народження. Тож і свічі сукалися, і гості дорогі були в моїм домі, коли я там був. Та й мене виганяно з дому власного не раз і не двічі. Тож коли промовляв я до народу слово своє, то говорив від себе і в ім'я всіх. Може, перша моє мова була в листі до короля після поразки під Боровицею, де я підписав субмісію козацького війська, як писар військовий, а згодом одважився виказати Владиславові всю страшну правду. Писав я про те замирення кінця 1637-го. Але нічого це нам не помогло. При сухім дереві і мокрому дісталося, чи винен, чи не винен, Мечем і вогнем однаково нищено. Ще скільки на світі живі на чужих сторонах не бачили такого пролиття крові бусурманської.